asken porto izeneko eremu hau. Bueno, Aspaldi danik e, datorren e, gaia daukagu eskutartea. Bueno, ni historikoan pizka dagiratzen, baina ja 90 garren hamarkadan, ba bueno, hasi ziren ja hemen lehenengo ba nolapait e, etxe botatzeak e, eta bueno, eh ba orduandik ba bueno, poliki, poliki joan da, E, aurrera eta bueno, gaur daukagu bereziki ba, bi etxe eh, berrogeita bost eta berrogeita zazpizenbik zenbaki ekin daukagun hemen joan talamaz labandi barkalean dauzkagun bi etxe hauen bat batatzea ez da. E, obra horiek nolapait eragin bat eukiko du, batez ere batez ere ba, uniesko entzat. Eh, Zeren bueno, momenturen batean e, bamoztu egingo da espaloiau, aldeontatik datorren espaloiau, eta dario horrego jozkaletik desbideratu egingo da. Bestetik, eh, daukagun aurrekusia dago ba, kotxen eh, trafikoa edo ezmostea. Eh? Ikusiko da azkenean, baina prinzipios aurreikusia horrela dago. Eta gero, ba, kontutan izan behar, ba, etxe hauek bota egingo dira, baina eh, bueno, hemen eh, kable, elektrizitate kable batzu ditugu, hoiek ere lurperatu egingo dira, E, bereziki ba, etxeak dauden e, toki ere mu edo tarte horretan. Eh? ta bueno, e, horrez gainera e, bueno, ba, kontutan izan behar e, etxe hauetan ere bueno, batean, ba, amito ambiento instalazioak e, zeudela eta horrek eskatu egin du... <coughs> Bereziki, ba, baimen berezi batzuk, jaurlaritzatik jasotzea, eta, bueno, osalanen e, batxostena e, jaso da, e, bai eskoa, e, ba, egin behar diren lan hauiek aurrera egiteko. E? Bai, erekin hauiek, goberdok du, ba, forre konzisionariaren aldamenean daudena direla, baina ez ez dira etxe bakarrak, e, joan talamas laban dibar, bueno, errepide nagusi, nagusi honetan. Bai, bai, bai, bueno, e, bi etxe hau ez gainera, ba, beste etxe bat geratzen zaigu hemen e, berroita ma bost zenbakiarekin eta bueno, bertan e, gainera, bueno, ose etxe bizitza daude baina lau daude e, e, ba, nolapait familiekin e, momentu honetan eta, bueno, ba, ikusi behar baita ere hori, ba, aurrerantzean ba, ba, jorratu egin beharko da nolapait e, hori ere e, biskart ba, e, modu berdinen gaude ez da etxe, etxe horrekin Bueno, Arituk, da horretan. Eta bai nahi nuen komentatu eh, momentu honetan nik uste dut ibilbide luze honetan eh, eremunek, azken portuko eremunek dakarren ibilbide luze honetan iba ibilbidearen Nolapait bukaerara e, goazela, ez da? Bueno, askeneko, e, hemen dauden dagoen etxe hau eta, bueno, bueno, aktivitate ekonomikoa, nolapait hori e, bakonpondo egingo da, egiten danean, hemen e, plan e, berezi bat dago, eta, bueno, ja planea jasota da, eirizpide berezi batzuk daudela, nolapait ibaiaren ertza berreskuratzeko, alde batetik. Eta baita ere, eremu guzti hau gune libre moduan e, gerada diin. E? Gainera, beharrezkoa da horrela izatea, zeren e, bueno, proiektu bat dago, momentu honetan bidegorria eta oinezko entzat e, pasabide bat egiteko. Eta guztiz e, disfrutatzeko aukera, nahi badugu, ba gune hau, ba horretara bideratu egin behar da, eh? planen menduan jatzen, jasotzen diren ba, irizpide horiek eh, betetzear. Bueno, gero bestetik eh, nik uste dut eh, importantea dala momentu honetan mm, beti izan da, baina nik uste dut ez dela lortu. Eta nik uste dut hor daukagula erronka etorkizunera ez da, begira. Eta da, ibaia irundarroi hurbildu egin behar zaie, eh? edo egin behar zaigu. E, nolapait, eh, ba, Beti, beti e, errespetu osoz, zeren hor, natura, e, natura daukagu, eta e, jarrera horrekin, ba, nolapait behar duguna da, ba, oreka bat, e, oreka bat bilatu, alde bat etikan, bueno, disfrutatu ezagun gure e, e, gune naturaletaz, kasuanetan, ba, ibaia, eta baita ere, ba, ez dak, e, ba, Ba, errespetu guztiz, ez da? Nik uste dut konsiliazio puntu hori eh, eta haureka hori bilatu behar dugula. Mm. Bueno, e, eta nik ustu eta ya, e, bukatzeko ba, beste gauza pare bat, ez, ba, etorkizunera piskat begira, iriki egiten da, hemen e, ikustu emadugu, ba, espaloiak bereziki berroa eta bosta zazpi, orain botako diren etxe hauetan hor estutu egiten da e, espaloia, eta orain etxeauek botatzerakoan, bano lapait horrek iriki du baita ere aukera, bano, espaloia hor zabaldu eta obetu alizatea eta baita ere planeamenduan kontutan e, hartzen da E, aukera bezala mm -hmm. e, ez me, ba, nolapait e, behartua baina bai aukera bezala ba, polikiroldegi asken portu polikiroldegiaren e, haunditzea e? Mm -hmm. haunditzea baina beti e, nolapait e, e, obekuntza e, gaur egun daukagun polikiroldegiaren hobekuntza moduan e? eta nolapait nolapait e, ba, itxiera emateko, en ba, en ja polikiroldegia eta bukatutzat emateko. E, azken portuplan berezi hori gauzatzea ez da egun batetik besterea egingo petxetut epe hartain edo luzera begirako kontua dela, baina azken batean <coughs> erburuk isiare badu, du, bitxat, beho auzoa eta inguru hau ere ba, degarradatu da izan delarik e, urtetan hirigunarekin edo nola baitere lotzea modu, modu gozo batean, azken batean. Hori da, hori da. E, Hain ikustu dut, e, e, bueno, e, tarte hau e, Me medicanes que en Portoutic ba ez da eh bueno, eh batean ba, nola e, irigintzan nola egin ziren hemen etxeak eta <coughs> ano, e, gauza nola bait itxie egin zuen ba etorkizunera begira, ez da e, eremu errasa, baina eh geratzen zaigunarekin ikusten dut hemen lan e, bikaina egin behar berdugula. Beti begiratuz nolapait ibaia hor daukagula, Ibaiari errespetuz begiratu hartzaio eta bueno, irundarruk ba, gure jarrera Ibaiarekiko eta in, i, Ibaiaren ertzean dagoen naturan olapaitor babestuz e, ba eta kontutan izanik hori ba, errespetuz tratatu egin behar dugula. Mami ez gertxean. Zuri.